Радіокоментар найновіші новини з України, добірна українська музика, оголошення про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготовили Борис Закарчук, Іван Праско, Ориса Гелка, Осип Рошка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. Шановні радіослухачі, у сьогоднішній радіопередачі пропонуємо вам такі важливі новини. Дві третини українців вважають необхідним перебрати Верховну Раду України. Армія України впевнено затягує зашморг до вкруги Донецька та готується до останніх кривавих вуличних боїв. Служба безпеки України знешкідлила Пляни російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в одеському регіоні та створити одеську народну республіку. «Вісті з України» і «Про Україну». Воєнна агресія Росії змусила долучити перевибори Верховної Ради до другорядних питань. Однак запит суспільства на переобрання парламентаріїв зростає. За даними соцопитувань, понад дві третини українців вважають за необхідне переобрати вищий законодавчий орган вже найближчим часом. Газета День розпитувала експертів, коли відбудуться нові вибори до парламенту, за якою системою та які шанси мають нинішні депутати потрапити до складу наступної ради. Видання пише, перевибори найімовірніше відбудуться вже нинішньої осені або навесні наступного року. Щодо системи виборів, то народні обранці в залежності від фракції пропонують щонайменше чотири варіанти. Так, представники Батьківщини та комуністи неофіційно хочуть повернення до пропорційної системи із закритими списками. Удар і свобода за пропорційну систему з відкритими списками. Проте, у кого майже не залишилося шансів потрапити до нової Верховної Ради, йдеться в матеріалі Потрібен новий парламент коли за якими правилами? Майбутній парламент вибори, в який, за словами президента Петра Порошенка, можуть пройти 26 жовтня, буде реазюче відрізнятися від нинішнього, переконані експерти газети сьогодні. Вони вважають, що значна частина голосів може відібрати на себе президентська партія. Більшість гасел на виборах майбутнього парламенту будуть так чи інакше пов'язані з війною. Буде парамілітарний порядок денний, вважають політологи. На рекламних білбордах буде камуфляж, автомати і обіцянки миру. Також Частина партії зіграє на темі відновлення лікарень, шкіл, будів... будинків на Сході. Це буде війна і мир, тобто гасла за мир і гасла за війну, гасла про соціальний захист населення. І, звісно ж, обіцянки створити рай на землі вже завтра. Армія України впевнено затягує зашморг, пише европейська преса. Європейські та американські часописи вважають, армія України впевнено затягує зашморг, пише європейська преса. Європейська та американська преса вважає, що українська армія і спецпідрозділи міліції та Сил безпеки України посилюють блокаду Донецька і Луганська, де засіло понад 15 тисяч проросійських озброєних сепаратистів-терористів. Хоча, на думку експертів, перспектива вуличних боїв у цих великих містах малоприємна і загрожує великими людськими втратами – Активні бойові дії могли б також провокувати введення в Україну військ із Росії, кажуть спостерігачі. Тим часом вже діючі санкції Заходу поставили економіку Росії на грань спаду, а Сполучені Штати Америки і Європейський Союз домовляються про їхнє розширення вже у найближчі дні, якщо Росія не припинить військового тиску на Україну через сепаратистів. Швейцарська одноя Тюрхенцайтунг інформує про 45-хвилинну телефонну розмову президентів Сполучених Штатів та Франції. Обама і Оланд погрожують Росії новими санкціями, якщо Москва не здійснить невідкладних кроків із деескаляції кризи на сході України вже й на найближчі дні. Президент Обама також висловив тут розуміння Сполучених Штатів. Активізації Україною антитерористичної операції проти сепаратистів, коли ті не бажають перемиря та не хочуть скласти зброю. Видання також нагадує, що нещодавно Барак Обама вже провів подібну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель коли сторони спільно звернулися до Росії з вимогою відвести її війська від кордонів з Україною та перестати підтримувати сепаратистів в Донецьку і Луганську. Лондонська Financial Times вважає, що українська армія більш впевнено затягує зашмур довкола двох головних центрів концентрації озброєних сепаратистів у Донецьку та Луганську. У Києві, як пише газета з Лондона, вважають, що створення елітних військ української армії і концентрація їх на боротьбу з сепаратистами на Сході вже призводить до падіння бойового духу сепаратистів і наростання паніки у їхніх лавах. Хоча саме лідери сепаратистів пояснюють свою концентрацію у великих містах регіону кращими можливостями їхнього захисту, українське військо заявляє про свій план задушення сепаратистів блокадою і не проявляє намірів вести тепер вуличні бої в Донецьку та Луганську, що могло б, на думку експертів, призвести до великої людської втрати, включно з мирним населенням. Аналітики також не виключають, що активна фаза боротьби української армії з терористами в Донецьку та Луганську могла б викликати відкриту військову інтервенцію з боку Росії. Хоча The Wall Street Journal інформує, що саме російське Міністерство фінансів попереджає, як розширення західних санкцій проти Росії могло б мати катастрофічні наслідки для Москви, бо російська економіка вже й так на грані спаду. Хоча на думку газети, сильний контроль Путіна над політичною системою Росії навряд чи дозволить зрости невдоволенню росіян ситуацією в країні до небезпечної межі. Брюсельська EU Observer інформує, що європейський Союз готується до розширення чорного переліку санкцій проти російських офіційних осіб та компаній з Росії вже цього тижня. Про це домовилися головні дипломати Європейського Союзу у понеділок, а до середи, як пише видання, буде остаточно вирішено, на яку кількість осіб та назв компаній розшириться цей чорний список санкцій проти влади Кремля у зв'язку з прямим впливом Москви на активну діяльність проросійських сепаратистів на сході України. Служба безпеки України заявила у четвер, що зруйнувала злочинні плани російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в мирному Одеському регіоні. За цим повідомленням, спецслужби Росії створили та глибоко законспірували мережу резидентури, плануючи захопити владу і створити так звану «маріонеткову Одеську народну республіку». Служба безпеки України встановила, що штаб резидентури налічував до 50 осіб. Кожен мав свою роль у сплянованому заколоті, був готовий план силового захоплення влади – Дій бойових груп, які чекали сигналу з Росії. 9 липня в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали організатора цієї диверсійно-підривної мережі, громадянина Російської Федерації Олександра Якименка та співорганізатора громадянина України Юрія Трофімова. Злочинці-організатори планували задіяти сім бойових груп для диверсії на об'єктах життя забезпечення в Одеській області. Готувалися терористичні акти стосовно посадовців органів влади іноземних громадян. Провокатори мали підбурювати штучні конфлікти між жителями області, мовиться в повідомленні. Під час обшуків затриманих вилучили надруковані в Росії методичні рекомендації з розвідувальної підготовки, детальні топографічні карти з позначками дислокації військових та стратегічних об'єктів області, дані про системи захисту керівників. Співробітники СБУ вилучили також списки бойовиків із числа мешканців регіону з їхніми позивними детальними диверсійними завданнями. Знайдено документи з кошторисом диверсантів, який свідчить про фінансування мережі з Росії. Розписки про отримання коштів заявив прес-центр Служби безпеки України. Як мовиться, в як мовиться в повідомленні, під час обшуку в помешканнях затриманих вилучили арсенал зброї, бойові та травматичні пістолети, набої. У рамках кримінального впровадження тривають допити. Служба безпеки України встановлює та затримує спільників дефресантів. інформує прес-центр. Раніше Служба безпеки України вже багато разів – повідомляла про викриття і знешкодження окремих диверсантів чи цілих диверсійно-розвідувальних груп, які, за повідомленнями, мали на меті за завданнями з Росії дестабілізовувати становище переважно в південно-східних регіонах України. Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось, рідні, кров'ю від кайдан.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 Проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю й честь, стріляють із злочинних перехресть, Небесну сотню, Господи, прийми, прийми їх душі з білими крильми. С ти всевишні, що не вберегли свого народу кращиї, сини, кращиї сини. Кривавий сніг. Та здимлене лице Холодний щит Життя не вбереже Та крок за кроком странений Іду Хай я помру Та вже не відступлю Небесну сотню Господи Прийдуть Ти все вишні, що не вберегли свого народу, кращі сини, кращі сини.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 Адреса банку 7918 Basselton Avenue Філадельфія. Пам'ятайте MB Financial Bank є фінансовою інституцією готова все помогти нашій громаді Літопис важливих подій з історії України. 13 липня 1806 року народився український письменник та етнограф Андрій Подолинський. 13 липня 1865 року відкрито Одеський університет. 14 липня 1808 року помер у Києві Артемій Ведель – український композитор, диригент і співак. 14 липня 1925 року засновано у Львові політичну партію «Українське національно-демократичне об'єднання». 14 липня 1995 року помер видатний український письменник Олесь Гончар. 15 липня 1015 року за старим стилем помер князь Володимир Великий. 15 липня 1834 року відкрито університет Святого Володимира в Києві, нині Державний університет імені Тараса Шевченка. 15 липня 1937 року розстріляний комуністами сатирик і гуморист Іван Ковтун, літературний псевдонім Юрій Гедзь. 16 липня 1908 року народився видатний поет, письменник, есеїст і перекладач Василь Барка. 16 липня 1917 року проголошено другий універсал Української Центральної Ради. 16 липня 1919 року перехід Української Галицької армії за збруч. 16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет України. 17 липня 1871 року народився Філарет Колеса, визначний український фольклорист, літературознавець, композитор і академік. 17 липня 1902 року почались рільні страйки в Галичині. 17 по 22 липня 1944 року битва під бродами дивізії Галичина з москалями. 17 липня 1959 року Конгрес Сполучених Штатів ухвалив закон про тиждень поневолених націй. 18 липня 1863 року таємний наказ царського міністра Валуєва цензурі не випускати жодної української книжки. 18 липня 1880 року народився Володимир Венниченко – виндатний український письменник і політичний діяч. 18 і 19 липня 1918 року – заснування Української православної церкви в Канаді. 18 липня 1995 року – «Чорний вівторок». Побиття жалібної процесії під час похорону українського православного патріарха Володимира Романюка. І 19 липня 1960 року помер у більшовицькій тюрмі український греко-католицький єпископ і сповідник Павло Гойдич. Західна преса продовжує обговорювати наслідки кризи на сході України. Дехто вважає, що це спонукало своєрідне відродження НАТО. Дехто зауважує, що криза мала негативний вплив на ставлення до Росії у світі. Більшість видань намагаються передбачити, як саме ситуація вирішиться. Як повідомляє Катарське агентство новин «Аль-Джазіра», завдяки ролі Владимира Путіна в українській кризі, членство України в НАТО, яке раніше майже не обговорювалося, тепер є предметом жвавих дискусій. Для України це означає інтерес та підтримку однієї з найбільш важливих політичних організацій. «Цікаво, що НАТО не має власної армії і не становить прямої загрози для Росії без повної підтримки будь-яких військових дій країнами-членами», – пише видання. «Однак НАТО може виступати як потужний проукраїнський лобіст у світі». Ситуація в Україні також призвела до погіршення ставлення світової спільноти до Росії – про це пише американська газета «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на опитування американського дослідницького центру «ПЮ». «Не дивлячись на те, що більшість росіян вважають, що Путін буде ухвалювати вірні рішення у міжнародних справах, в інших країнах світу мало хто в це вірить», пише газета. «Особливо явним є погіршення ставлення до Росії європейців та американців. У деяких країнах кількість людей з негативним ставленням до Росії подвоїлася». Наприклад, у Польщі Росію недолюблювали 54% жителів у 2013 році, а цього року їх вже 81%. Окрім цього, криза в Україні мало ще багато наслідків. На питання, як вирішити ситуацію, яка склалася навколо України та Росії, Намагався відповісти з Бігня Бжижижинської на шпальтах американської газети Washington Post. За його словами, Росія може піти трьома різними шляхами. По-перше, Путін може помиритися з українською стороною і припинити завдавати шкоди її суверенітету та економіці. По-друге, він може продовжувати спонсорувати завуальовану воєнну інтервенцію в Україні, а по-третє, Путін може вторгнутися в Україну завдяки набагато більшому військовому потенціалу. Бжижинський вважає, що варіант перемирення є найправильнішим. Американська газета Wall Street Journal зі свого боку пропонує два шляхи розвитку подій для України. Влада країни може продовжити воєнні дії, за словами видання. сепаратисти вже починають втрачати піднесений дух. З іншого боку, попереджає газета, повне звільнення Донецька та Луганська навряд чи вдасться провести безкривавих вуличних боїв. Україна також може вести переговори з сепаратистами. Але навіть якщо відкрита війна закінчиться – Путін, напевно, зосередиться на економічному саботажі про західної влади України, повідомляє Wall Street Journal. Голос Америки з четверга 10 липня повідомляє, що сепаратисти втрачають надію на військову допомогу Російської Федерації. Один з керівників українських терористів заявив, що він втрачає надію на допомогу російських військ і звинуватив російських олігархів у тому, що вони відрадили Москву від військової інтервенції. Самопроголошений губернатор Донецької народної Республіки Павло Губарйов також повідомив про розкол у рядах терористів. За його словами, його організація більше не контролює батальйон «Восток», Бійці, якого розставлені на блокпостах на околицях Донецька, після того, як на минулих вихідних українське військо витіснило терористів зі Слов'янська, який був основним осередком їх опору, українська влада заявила, що армія має намір взяти Донецьку блокаду. Як повідомляє Associated Press, на прес-конференції Губарєв заявив, що сепаратисти розраховували на допомогу російських військ, але, будучи реалістами, тепер розуміє, що це мало ймовірно Терористи в Донецькій сусідній Луганській областях неодноразово закликали Росію ввести миротворчі війська в умовах посилення боротьби проти них Однак Росія не виявляє особливого бажання до такої операції Офіційні особи кажуть, що миротворчу операцію можна буде провести тільки з санкцій Організації Об'єднаних Націй. Губерйов припустив, що російські олігархи виступають проти військових дій, побоюючись, що це негативно відіб'ється на їхньому бізнесі. Їх шкурні інтереси можна зрозуміти, сказав Губерєв. Захід ввів санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і передбачуваним підбурюванням до заворушень на Сході України, в ході яких, як повідомляється, були вбиті понад 400 осіб. Військове вторгнення в Східну Україну, як очікується, призведе до запровадження ще жорсткіших санкцій. Дві тисячі бронежилетів «Інтерсептор», надані Сполученими Штатами, як допомога Збройним силам України, прибули до Києва. Після розмитнення бронежилети будуть передані Міністерству оборони України для транспортування до кінцевого пункту призначення. Бронежилети були надані на прохання Міністерства оборони, щоб підвищити виживаність військових під час бойових операцій і зберегти їхнє життя. Модель «Інтерсептор» є тою самою, що використовувалася американськими військами в Іраку та Афганістані. Вона була розроблена для забезпечення кращого захисту при меншій вазі, порівняно із попередніми моделями, що робить ці бронежилети більш ефективними під час бойових операцій. Інші нещодавні доставки допомоги із Сполучених Штатів включають тисячу спальні Килимків і 3600 камуфляжних жакетів, а 400 коробок марливих бинтів і 1000 чохлів на каски буде надіслано невдовзі. Ця доставка є частиною пакету допомоги Сполучених Штатів Україні несмертельними засобами на суму понад 23 мільйони доларів до якого також входять набори першої медичної допомоги, прилади нічного бачення, засоби зв'язку та інші матеріали на допомогу українським військовим та прикордонникам у їхніх зусиллях припинити акти терору в Східній Україні. Американська безпекова допомога Україні триває і очікуються наступні доставки цієї допомоги. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком заявив у четвер, що Сполучені Штати готові розглянути можливість фінансування проєктів із відновлення інфраструктури на Донбасі за прикладом ініціативи Німеччини для мешканців Слов'янська та Краматорська, повідомила прес-служба голови Української держави. Також Байден повідомив, що Сполучені Штати Америки готові докласти зусиль для розширення підтримки міжнародними фінансовими інституціями України, мовиться у повідомленні. Він також висловив захоплення витримкою і діями України та запевнив у подальшій підтримці з боку Сполучених Штатів Америки. Порошенко зі свого боку відзначив що сьогодні українська влада приділяє значну увагу відновленню належних умов життя у звільнених містах, зокрема, забезпечення воду та електропостачання, теле- та радіомовлення, які були зруйновані або значно пошкоджені терористами. Голова держави зазначив що відродження мирного життя на Донбасі є пріоритетом для України з огляду на те, що довелося пережити мешканцям Сходу під час терористичної навали на українські населені пункти, повідомляє пресслужба. У Білому домі ще не подавали своєї версії викладу цієї розмови. Раніше у середу міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайєр повідомив, що вирішив збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні на 2,5 мільйони євро, довівши цю суму загалом до 3,5 мільйонів євро. Ці кошти призначені головним чином для населення найбільш потерпілих регіонів сходу України, зокрема, Слов'янська і Краматорська, а також для внутрішніх вимушених переселенців. Amnesty International зібрала багато свідчень і переконливих доказів побиттів і інших видів тортур, що були застосовані проти протестувальників, активістів і журналістів у східних областях України протягом минулих трьох місяців. оприлюдненому правозахисниками організації звіту під назвою «Викрадення і тортури в Східній Україні» викладено висновки групи дослідників, які у минулі кілька тижнів працювали в Києві і на Південному Сході України. Документ містить свідчення людей, які були жертвами викрадень і катувань, вчинених озброєними угрупованнями сепаратистів і проурядовими загонами добровольців. За минулих три місяці викрадено сотні людей. Настав час усвідомити, що відбувається, і покласти край цьому огидному явищу, сказав заступник директора Amnesty International у Європі і Центральній Азії Денис Кривошеєв. Більшість викрадень скоєні озброєними сепаратистами, жертви яких часто зазнавали жахливих побоїв і катувань. Є також свідчення про меншу кількість з порушень про київськими силами. Організація наголошує, що не існує точних надійних даних про кількість викрадень людей. Однак Міністерство внутрішніх справ України каже про майже 500 випадків у період між квітнем і червнем 2014 року. Місія Організації Об'єднаних Націй з моніторингу прав людини в Україні зібрала записи про 222 випадки викрадень. За минулі три місяці усе лише не це, не ці спокійні дні, де всі слова у барвах однакових, думки мав не роздмухані вогні, бажання в запорошених оковах, якого вітру сміху чи зловив. Щоб рвали з душі кризі ржаві грати, Щоб крикнув тось ненавиді люби, І варто буде жити чи мрати. Не бійся днів заблутаних в зло, Ночей безсонних очманілих раків, Хай ріже час лице добром і злом, хай палять серце найдрібніші ромкий. Ти втін не йди, тривай в грі. Всліпучі сяйво, не лякай, дивиться, Лише по спеці гряне жданий грім. І схмарсько зне багнетом блискавиця. В ті не йди, тривай пекучі грі, в сліпучись не лякай здивиться, Лише по спеці гряне жданий грім, і схмар сковзне багнетом блискавиця. Подаємо список жертводавців в світлу пам'ять інженера Романа Волчука на потреби українського центру. Дружина Марта шепрекевич – 1000 доларів, 100 доларів – Олександр і Раїса Михайлюк, Юрій і Петруся Савчак – 50 доларів. В світлу пам'ять інженера Романа Волчука на потреби нашої бібліотеки. По 100 доларів Матрия Андрій Холовинський, доктор Наталія Коропецька, Анна Максимович, Вячеслав Никиш, доктор Роман і доктор Лідія Процик. По 50 доларів Мирон і Слава Микола і Ірена Бучковський, Юрій Данилів, Віра Клиш, Тоня Кузьменко, Оксана Мандебур, Борис Інгіля Павлюк, Ріта Послушна, Вікторія і Мар'яна Ваколовські, доктор Ярослав і Надія Заліпський. 30 доларів Христина Чорпіта, Ірена Шерба. 25 доларів Юрко і Оксана Бочинський Трасюк, 20 доларів Роберт Ішіла Джонсон і Мирослава Шеприкевич. Щиро дякуємо за пожертви, вічна йому пам'ять. Подаємо список пожертв на український центр на збірку Фонотон. Петро і Марія Козак – 100 доларів. Іван і Параскавія Праско – 100 доларів. Марта і Ярослав Тайлик – 100. Стенлі і Марія Лазар – 50 доларів. Даток Прийшов в світлу пам'ять Анни Дорош від пані Ірки Зазуляк – 100 доларів. З нагоди 50-го ліття супружа Бориса і Мілі Павлюк прийшов даток доктор Ірена і Михайло Біленьки – 100 доларів, Василь і Марія Панчак – 50 доларів. В світлу пам'ять Анни Максимович – 300 доларів, від пані Марти Тарнавської. Також прийшов даток у сумі 75 доларів на український центр від Романа Ікатрії Петик. Дирекція центру складає щиро подяку за підтримку. Дорогі слухачі, звертаємося до вас із проханням. Допоможіть нашій радіопрограмі фінансово. Річ в тім, що реклами і оголошення, які ви чуєте на програмі,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 Щиро вам дякуємо за вашу підтримку. Хоч постять Валентина Мороза в більшості відома українцям в США, подаємо про нього основні біографічні дані. Совєтська влада заарештувала 29-літнього історика у 1965 році і засудила його на підставі 62-ї статті Карного кодексу українсько соціалістичної республіки за антирадянську агітацію та пропаганду на 4 роки. Він відбував покарання у таборі ЖХ Риска 385 Риска 17 Риска А в Мордовії». 1970 році, тюрми, у 1970 році поновно засуджений на 6 років спеціальної тюрми, 3 роки таборів, особливо суворого режиму і 5 років заслання. Суд визнав його особливо небезпечним рецидивістом. Мороз відбував тюремне ув'язнення у Владимирській в'язниці». Після закінчення тюремного терміну Мороза відправили в табір особливого суворого режиму в Мордов'ю, де він брав участь у голодівках і заявах протесту у річниці початку репресій в Україні. Нарешті, після п'ятимісячної голодівки у 79-му році під тиском світової громадськості влада мусила обміняти Мороза та ще чотирьох дисидентів на двох совєтських агентів КГБ. Спочатку Валентин Мороз оселився в Америці, викладав у Гарвардському університеті, опісля жив у Канаді, працював радіожурналістом, редагував часопис «Анабазис». З 1990 року приїздив на Батьківщину з лекціями «Україна ХХ століття». І з 1997 року постійно живе у Львові, викладає в університеті автор багатьох книг та публікацій в українській періодиці. Пропонуємо вам це інтерв'ю. Пане Валентине, як ви оцінюєте ситуацію, яка нині склалася в Україні? Я б її розглядав у різних вимірах. Нині Москва веде неоголошену війну, і це нормальна річ. Жодна імперія не хоче віддавати свої колонії. Так було і буде. Для прикладу, навіть у римські часи, коли Рим втратив Британію та Галію, вони теж думали, що рано чи пізно знову заженуть ці країни в свою клітку, та цього не сталося. Рим вже ніколи не панував на французькій та англійській територіях. Тож те, що робить Путін, не новина. Мені пригадується думка, яку у 1919 році висловив Троцький: Втратити Україну – значить втратити голову. Він добре розумів, що таке Україна. Після нього ще лунали думки, хто володіє Україною, той володіє Європою. За нашу державу завжди була боротьба. Москва дуже не хоче, аби Україна вискочила із їхньої клітки. У 19 столітті навіть панувала теорія, що України немає. Її вигадали німці, або нашу багатющу землю відділити від єдиної нероздільної Росії. Тому я вважаю, що така ситуація є природною. Нині у Владимира Путіна імперська шизофренія, та я переконаний, йому не вдасться розділити Україну. Проти цілого світу війни ніхто ніколи не виграє. Як історик, я вважаю, в Московській імперії було дві величини. Перша – Україна, стратегічна і вигідна, а друга – Сибір. Україну вони вже втратили. Російський президент хотів виграти війну у Києві, та люди перестали боятися смерті. Так він виграв бій у Криму. Однак донбасівці вже не ті. Росія знову хоче Україну загнати у свою клітку, та це вже неможливо. На вашу думку, як далеко Москва може зайти у своїх зазіханнях? Нині усі події відбуваються лише в Луганській та Донецькій областях. Думаю, далі це не пошириться. Я так розумію: на Донеччині та Луганщині діють банди чеченців, туркменів, вірменів та інших найманців, котрих післа Москва. Я не дуже вірю в надприродню силу. Та якось чув думку екстрасенса, котрий сказав, що то все спиниться на межі Донецької та Дніпропетровської області. Я ж собі згодом подумав, дійсно, у Дніпропетровській області є правий сектор, і він спинить їх. Чи можливо було прогнозувати, що в 21 столітті Росія почне агресію проти усього світу? Я вважаю, що завжди сильніший буде імперіалістично поводитися проти слабшого. Так завжди було і буде. Для прикладу наведу Литву. Як ви знаєте, Литва одна з перших відділилася від Радянського Союзу ще в 1990 році. Так ось я чув інтерв'ю з першим міністром оборони Литви. Він розповідав, що Москва тоді робила те ж саме, що нині творить в Україні. Литовець зазначив, нам допоможуть у цій боротьбі, але коли ми самі будемо захищатись. Українська земля дуже багата і завжди якийсь агресор буде пхатися до нас. Коли я ще вчився в 9 класі, у підручнику з економічної географії було зазначено, що Україна – унікальна зона. Таких унікальних економічних стратегічних зон лише є дві в світі – Україна – і район Великих озер на кордоні Америки і Канади. Звичайно ж, згодом це прибрали, аби не збуджувати гордість в українців. А що ви думаєте про українську армію? До прикладу, у Радянському Союзі мілітаризм був страшний, тоді була величезна армія і стратегічні великі кошти на неї. На мою думку, з 1945 до 1989 року велася Третя світова війна, адже Москва завоювала півсвіту, у тому числі Етіопію, Кубу, Анголу, Мозамбік та Ємен. Та коли напала на Афганістан, ця нація зробила диво. Вони не лише розбили московських окупантів на своїй землі, але й спричинили розвал Радянського Союзу. Чужий завжди намагається руйнувати армію свого противника. Владимир Путін зробив все можливе, аби дестабілізувати ситуацію. В українській армії роками були люди, ворожі налаштовані до України. Російський президент через Януковича знищив українську армію. Та згодом з'ясувалось, що є така сила, як правий сектор та самооборона Майдану. Вони дуже швидко організувалися і тепер воюють. Нині на всій Східній Україні йде процес українотворення. Я не здивуюся, якщо невдовзі ми почнемо боротися за Кубань. Чи зважиться Москва на пряме вторгнення в Україну? А я вважаю, що це є пряме вторгнення. 21 -е століття приречене на націоналізм, адже найбільша проблема сучасного світу – перенаселення землі. Населення стає все більше і більше – а ми ж не будемо жити на Марсі. Буде люта боротьба за землю між різними народами, а тим більше за такий ласий шматок, як Україна. Та й за неї потрібно боротися. Російські війська вже є на території Донецької та Луганської області. Однак, як на мене, все залежить від ситуації. Найбільша, пані світу, ситуація – Бог від неї не залежить, а всі інші залежать. Ми залежали від московської нафти та газу, а от нині вже домовились зі Словаччиною про їх постачання. Після цих подій країна цілком вискочить із московської клітки. Де-факто нині йде неоголошена війна Росії проти України. Багато називають її війною нового типу чи гібридною. А як її трактуєте ви? Я б не назвав цю війну гібридною. Це звичайна російська агресія. Там немає сепаратистів. Це російські найманці, котрі воюють за гроші проти українців. Цікавить ваша думка як історика. Що чекає на Україну у майбутньому? Мі з сусідами завжди є ворожнеча, і це природно. Україна як геополітична одиниця вже не зникне з мапи світу. Як будуть невдачі, трохи зменшимося, буде навпаки, ще й Кубань візьмемо. Адже на Кубані українське населення не зникло, генетика не зникає. Вона велика річ. Гетьман Веговський колись висловив влучну думку. Кордон України буде там, куди досягне козацька шабля. Між сусідами завжди будуть сварки. Ще з римських часів відома така приказка. Товаришуй не з сусідом, а через сусіда, бо той, що через сусіда, буде твоїм союзником. Однак я бачу, що Путін вже в Криму має проблеми, зокрема, знищений туристичний сезон в Криму. Та невдовзі він буде мати ще серйозніші проблеми. З Валентином Морозом розмовляла Христина Порубій. Ми передали інтерв'ю «Скорочено».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 Тепер посилки виходять з офісу кожного понеділка і четверга. Гарантуємо найнижчі ціни. Шановна філадельфійська громада! Українське військо відчуває величезну нестачу в найпростішому. Для оборони України вояки потребують спеціального військового взуття та уніформи. Тому просимо вас протягом місяця липня... Приносити спеціальне військове спорядження, можна і вживане, до Українського освітно-культурного центру Шовт-Дженкінтаун. Підтримаймо українське військо. Організаційний комітет разом у Філадельфії, Злучений український-американський допомоговий комітет заповідає гуманітарну збірку на українське військо і на Національну гвардію.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 Просимо зазначити, куди ви хочете, щоб ваша пожертва пішла. Дякуємо за здалегідь. Ти бути В їх губах стихла гримаса полю. Чому я тут же?